Kedves hallgatók, az önkényes mérvadóban ezúttal Nyári Gábor hello, hello. velünk, Puzsé Robert és Horváth a szokásos, megszokott módon. És ma felengedjük Szódával ezt, a, ezt az adást, és, és egy ilyen szóda történelmi szóda szomelié jellegű műsort szeretnénk összeállítani, mert hogy a viszonyunk a Szódához és a viszonyunk a palackozott ásványvizekhez az, az, az egy ilyen. Érdekes ívet húzott le 1990-től, napjainkig, vagy mondjuk, hogy a mondjuk, hogy a pik a, a pontjáig, ahol a, ahol a leginkább már az volt, hogy most már fröccsöt is olyanból iszunk, ami egyébként egy értékes fehérbor, mondjuk. Már a 80-as években a rendszerváltás előtt volt ásványvíz, de senki sem itta. Egy literes volt. Tehát, nem is volt komolyan vehető, mert üvegben volt. Kristályvíz? Vagy az, az, az, az a tonik jellegű? Üveges literes kristályvíz volt. Igen. Igen, de, az a, de, az a, de uh -huh. föl sem merült, mert egy literes volt az üveg, és olyan vastag volt a fala, mégis egy ilyen, egy ilyen nagyob, nagyobb üveg volt, tehát az felelt meg a mostani két liternek, vagy másfél liternek, és a, föl sem merült, hogy, a hogy, hogy kizárólag, kizárólag azt fogjuk fogyasztani. Mm -hmm. Tehát volt ez egy ilyen szénsavas fajta is. De a legtermészetesebb módon ittuk a csapvizet. Igen, és volt mm -hmm. egy nagyon fontos elvárás az ásványvízzel szemben, hogy az íze üssön el a hagyományos ivóvizétől. Hogy tudjuk, hogy amikor azt fogyasztjuk, akkor nem jó vizet fogyasztunk, szemben a jelen ásványvizeivel, ahol a elsőleges elvárás az, hogy minden tekintetben emlékeztessen az ivóvízre, sőt, legyen ivóvíz. A, a kristályvíz volt ennek a címkén, és kristály keserű volt annak a, az ilyen Tonic Spin-off ügynek a, a címkén. A kristály keserű nem olyan volt, mint a Tonic, hanem egy tök más keserű íz, ami nagyon finom. Ö Tegyük hozzá, hogy én például egész gyerekkoromban csapvizet ittam. A, a római parton nőttem fel nyaranta, amikor több, több víz fogyott, és jellegzetesen nagyon finom hideg víz folyott minden csapból. Ellenben mondjuk a Balaton északi partján egy-két egy-két városban, mert vannak persze más érintettek is, csak ott laktak ö, rokonok. Ők folyamatosan ö, forrás fizetített, tehát hogy ők elmentek és kannákban vitték, mert az a víz nem volt olyan jó minőségű, mint a budapesti víz, ami szerintem mind a mai napig egy kun nélkül megiható csapvíz. Ami a... Mi... Ja, léteznek olyan ásványvizek, vagy ásványvizek nevezett termékek, amik tulajdonképpen. Nem forrás, ívo, amik, nem is ásvány. Nem is forrás, aha. nem is ásvány, igen, nem is tudom, hogy ennek a kategóriának pontosan a neve, de ezt is tömegével vásároljuk, és ott, ott látható, illetve ott találhatóak minden nagy áruház, mm -hmm. vagy ilyen konténer áruháznak a polcai. Palackozott víz. Amik tulajdonképpen palackozott ivóvíz. Az, ami a budapesti ivóvíz, vagy vízművek csapjaiból folyik, azt palackozzák, és eladják nekünk jóval. Tehát, pénzért, amit egyébként mindenki megihatna így. Elmondom, mi a gondom ezzel a jelenséggel, és mi az az ív, amit teljes hülyeként leírtam mondjuk. 1992-ben tegyük fel, hogy ez az év, bemegyünk egy, egy, egy, egy ilyen kis családi étterembe, és akkor felüti a fejét a probléma, hogy már nincs kint az a, a kancsó víz az asztalon, nem lehet csapvizet kérni, nincs szóda, hanem megjelenik az ásványvíz. És uh, tudod, a, úgy, úgy megpróbálod megúszni egy kicsit olyan, olyan kis pénzű rendszerváltás után, ilyen félproliként, vagy egész, uh, nem szeretnél vásárolni egy olyan üdítőitalt, ami kijön a csapból. És uh, a pincér persze szeretne, hogyha, szeretné, ha lenne valamilyen ilyen, ilyen upszélsz, hogy, hogy akkor még valamit vettél a. a, a, a a, az ételeken kívül, ne adj Isten, akkor a, a végösszeg 920 helyett 1010 lesz, akkor már mindjárt hogy számolsz fejben a jattal is, és társai, és elkezdi neked ajánlani az ásványvizeket. Először a szénsavasat, az valóban előtt a csapvíztől, és akkor érted, de a szódától nem különbözik, és szépen évek alatt ezt megszokod, sőt, elkezded némelyiket szeretni, némelyiket már otthonra is veszed, szódát továbbra sem kapsz, egy idő után már a mentes vizet is magattól vásárolod, akár otthonra is, akár kisüvegeset is, és, és eljön az az évtized, amikor amikor a, amikor erőre kap, tudod, először a villányi aztán a borok, aztán a, aztán a, a mádi, a, tudod, szépen is fölépíti magát a, a borpiac, szépen fölépülnek a, a rozék, meg az ilyen fröccsnek jól fogyasztható, hogy a egyébként jó az ásványvíz szomelié. Megjönnénk az ásványvíz szomelié. Rajta van az egyik palacnak az oldalán, hogy milyen ásványvíz szomelié ajánlotta. És megérkezünk oda, hogy a fröcs az ö, nem lesz ciki sehogy sem, ellenben mondjuk a boroskólával, és... Ö, és megjelenik az éttermekben, ismét 2005 körül mondjuk a szóda, a vagy szikvíz. Tudod, az, az, az egy a, a hangulatosabb. Egy időben minden idők leglenézettebb és legundarítóbb rövidítalával, a pálinkával. Uh -huh. <gül> és mi történik? Ö, mi történik? Odajön, a, a, én, nekem tényleg a kedvenc foglalkozásom az a, az a szakács és a pincér. De, de mégis ugyanaz a pincér, ugyanaz, a, ugyanaz az áruló, a fehéringben, ringben odajön, aki addig nem adott neked csapfizet, Kérsz egy bort, és, meg, és megszólal, hogy egy jó szikvizet ajánlhatok hozzá. És visszaértünk oda, hogy most meg már valami más érdek dolgozik a háttérben, most már el lehet adni a bort, most már egy jó szikvizet fogok ajánlani, érte? Mert amúgy az a 2200 forintos palackot ugye ételemáron nyilvánvalóan 3009-ért vagy 4005-ért, ez is rendben van, hiszen egy szerviz is tartozik hozzá. Csak hát ö, va valamit még hozzá kell csapni, és akkor gyerekek, akkor áldozzuk be a, a szóda embargót, szabadítsuk fel a szódát, és ajánljuk a bor mellé, mert azt kétszeres áron, vagy háromszoros de de... áron adjuk. Szerintem itt uh, egy fontos generációváltás, és a, a motivumok is, vagy a motivációk is megváltoztak. A, a mi generációnk, tehát az X generáció azért fordult az ásványbíz felé, amiért uh, a, nem tudom, tömegivel vásároltuk a home shopping termékeket a 90-es évek elején, amiért bedöltünk minden nyugati trendnek, illetve nem csak ezért, hanem azért is, mert volt ugye ez az alapvető rendszerváltást követő bizalomvesztés, amikor gyakorlatilag mindenről elhittük, hogy kártékony, ártalmas és rossz, hiszen az állam valamikor a, a, a, a, a kommunista uh, terrorállam azt állította róla, hogy az egészséges, akkor biztos csak rossz lehet. És Nagyon könnyű a a volt elhitetni velünk az X, X generációval, hogy a bio az jobb, az ásványvíz az jobb. Uh, uh, most is uh, emberek, nem tudom, ezreinek az otthonában áll ez az úgynevezett berendezés, ami, ami sok százezer forintért ivóvízből ivóvizet vízből, csinál. Uh -huh. uh, de, de ilyen biztos... feladat matematika órán negyedikben vagy ötödikben, tudod, amikor nagyon-nagyon nagyon basic matek volt még, hogy ilyen gépet kellett Fejteni, meg van, le kellett rajzolni a egy gép, gép formájú gépet, és akkor bementek a kék pöttyök, és a piros négyzetek jöttek ki, és ezt értsd. Bement egy Na. valamilyen matematikai érték, és a tulajdon szintén kijött egy ettől eltérő matematikai igen, érték, és, és, ott... és meg kell fejteni, hogy mi történik a gépben. Igen, és a tartozhatott ehhez egy olyan gép is, aminek amiben nagyjából az jött ki. Igen, de ez egy olyan gép, de megy egy és túlbanon kijön az egyes fejsnek, hogy mi történik a gépben. De mágnes... de ez a legjobb, nem? Nem ez a legjobb gép, őszintén. Bemegy az egy az egyik oldalon. Kijön az egy a másik oldalon. A gépben zajló folyamatok száz százalék projekció. Száz A tudatalanodból bármit ráprojektálhatsz arra a gépre. Ez a csodát tevő gép. Nem semmi Ez történik az, ami... benne, hanem akár minden. Akármi. Kétszer, hiszen Akármi. vissza is kell csinálni utána, amire kiön. Bármi, bármi megtörténik benne, érted? Vannak olyan dolgok, amiket te nem tudsz mérni. Te úgy méred, hogy ami mielőtt befolyt, azelőtt egy, Miután kifolyt az előtt, azután egy. De valójában azok között hatalmas különbség van, amit te nem tudsz mérni, de ő elvégzi ezt a, ezt a műveletet. Érted? A gép. Gyakorlatilag ugyanazt a műveletet végzi el, mint a homeopátia. Megvan a, megvan a cibet macska kávé? Igen, ami, az a, a kávészem, ami, ami, ami átmegy egy Cibet macskán, és utána ö, csinálnak a cibet, belőle a kávé. Cibet macska székletéből kipálogatva, új értelmet is ízt a kávé. A Cibet Schrödinger macskája van abban a dobozban, amiben az egyesből végtelen lesz, a végtelenből egyes. Egyszerre a dobozban benne van az egyes és a végtelen is, de mire kijön, megint egyes lett belőle. Igen, De most te ez képzelheted, 600 igen, ezer forintért, hogy ha ez csak forintzér, ha ez az X generáció frusztrációi tartják életben. Ezzel szemben azt gondolom, hogy azok, akik most szikvizet kérnek mondjuk a Gostudvarban, azok, azok már ennek a food, foodporn nemzedéknek, az Y generációnak a, a, a, az ételfogyasztás és a gastroélményeket az egyetlen valós és még a valódi fizikai értelemmel bíró tevékenységnek tekintő generációnak a, a, a mániájáról beszélünk. Tehát az, arról, a, arról a nemzedékről, akiknek már nem maradtak, illetve csak a virtualitásban maradnak, maradnak uh, uh, élnek a valódi uh, uh, kapcsolatai, és a, a valósággal uh, fenntartott egyre lazább viszony uh, végső menedéke a gasztronómia. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a 99. Jazzin. Mi az X generáció vagyunk, ugye? De igen. itt van az Y-generáció, amit mi nem értünk. Mert olyan, e, mert olyan meg az Alfa. Mert olyan fétisei vannak, amelyekhez nekünk nincsen hozzáférésünk X-eseknek. Igen, róluk szokás ugye azt mondani, hogy ők már túl lusták és túl igényesek ahhoz, hogy hozzánk hasonlóan kemény és a jövőbe tekintő életet éljenek, A valóság azonban az, hogy ez a nemzedék, akinek már valóban nem jutott abból a fajta jövőképből, amiben mi még talán hittünk a gyerekkorunk hajnalán, vagyis, hogy van értelmes élet, az értelmes életnek vannak jól kézzelfogható és megfogalmazható céljai, egy normális lakás, egy normális állás. Ők már ebben nem hisznek, és, és erre meg is van minden okuk, hiszen nem jutnak már normális álláshoz, és reményük sincs arra, hogy összesporuljanak maguknak mondjuk egy egy valódi lakásra valót. Ezért inkább órálórára élnek. és az egyetlen valódi élményanyag, amiről képesek valóban őszintén, tisztán és a teljes átéléssel beszélni, és hogy az imént megfogalmazta, ez szorosan összefügg a virtualitással is tehát az ő, az ő emberi kapcsolataik is már teljesen más minőségek, mint a mi kapcsolataink. A lényeg az, hogy ők a gasztronómiában, illetve a élményekben, a foodporn élményben találják meg önmagukat. A, én együtt dolgozom egy csapat 20 évessel, ezek időre ki is cserélődnek, tehát nem csak arra az egyetlen halmazra jellemző ez, hanem erre az egész nemzedékre azt gondolom, illetve hát nem csak ott érhető ezt etten, hanem ha az ember mondjuk véggyalogol a belvároson, meg általában véggyalogol nyugati nagyvárosok ö, ö, belső negyedeiben, akkor mindenhol megjelentek ezek a ö, kizárólag ö, ilyen speciális, innyenc élményeket kínáló ö, ö, hát ilyen foodtruckok, -ok, meg, meg a, mm -hmm. ahol, ahol sajtos mangoldos hamburger tehetsz, ami a ö, nem tudom milyen ö, körülmények között nevet Kobe marhából készült, és akkor ezt így leülnek, megbeszélik, és akkor ez tök jó, és két órával később, amikor egy ilyen újabb élményhez jutnak nagyon fontos, hogy ezek az élmények egymást érjék, és valóban elképesztő összegeket képesek erre elkölteni velünk szemben, akik az étkezés még egy ilyen praktikus és a sokadik élménynek tekintjük a, nem tudom, a mindennapjainkban számukra, ez elsődleges fontosságúvá vált. De a uh, ilyen volt? A, a, a krúdi nem ilyen volt? A krúdi szerintem... Uh, vagy szimbád. A, a, krúdi, uh, szerint, a krúdi azért különleges, mert hogy, mert, hogy szemben a nemzedékével ő a, a, ezt az elveszett polgári minőséget vélte megtalálni szerintem a, a nem 10-20-as évek uh, uh, nem tudom, sok szempontból meg hasonlott uh, vagy trianon utáni Magyarországán. Uh, uh, ez a nemzedék kompletten ilyen. Tehát itt mindenki... Uh, uh, uh, Különleges kulináris élményekre vágyik, és erről társadalma elsősorban. De mondom, ez részben összefügg a reményvesztettséggel is szerintem, illetve a, a, a pillanatnyi élményhajszolással, illetve azzal is, hogy, hogy miután. De nem arról, nem arról van szó, hogy nem vagyunk hajlandóak nagyot kockáztatni, Tehát, hogy a, vagyis nem mi, hanem az Y. Hogy az Y nemzedék nem hajlandó kockáztatni, annyira biztonságít játszik, hogy egy vacsorányi élményben gondolkodik, mert akkor a legnagyobb pofára esés is egy rossz vacsora lehet legfeljebb. Nem erről van szó? hogy Itt van egy nemzedék, amelyik letette a történelem terhét, amiről már beszéltünk korábban is uh -huh. többször, és, és a, a, a gasztronómiába meg a szexualitásba menekül. Randi vonalak, Mama Hotel, számítógépjátékok, valós já, számítógép virtuális valóságok, ott, van való érzel... elmerülés, és, és, és a gastronómia. Fejez, ott, ahol az érzelmeket emodikonokkal fejezett ki, és nincs szükség valódi örelésre, és ahol mentesek az emberi kapcsolatok, azoknak a, a, az előző évezdek során megjelenő, nem tudom, nehezen értelmezhető, vagy ennek a generációnak már nehezen értelmezhető vagy tehertételeitől, ott a gasztronómia, öntudatlanul talán az utolsó olyan friss élménye amihez még vissza lehet nyúlni. Kifejezetten... Az íz, ízérzékelést még nem tudja kiváltani a virtualitása. A, a látást már igen, Aha. a hallást már igen. E, valószínűleg ez az utolsó olyan dolog, amit a Facebook még nem tud kommunizálni. Én kifejezetten észrevettem azt, hogy mondjuk Instagramon ö, a fiatalabbakat nézve olyan helyekre ülnek be, van én mondjuk 30 évesen kezdtem el beülni. Elképzelhető, hogy mondjuk a szüleim elvittek 10 éves koromban, vagy 18 éves koromban egy-egy jó helyre. De egyrészt nem is volt ennyi jó hely, nem vándorolt be ide a változatos ö, ö, vendéglátás. Másrészt meg egyszerűen nem ez volt, nem ez volt, a, nem ez volt a mód, nem, nem lett volna erre keretem. És, ö, és ezt azért én úgy is tudom értelmezni, hogy, ö, hogy, egy, hogy egy életszínvonal növekedés kezdődött el, ami ezen a generáción már le fog csapódni ő elveszi, mert lehet, hogy holnap vége van az életének, és lehet, hogy ő, ő értelmezte helyesen a, az éljamának fogalmat, azaz nem elrontja az életét aznap, hogy másnap meghalljon, nem felégeti az egészet, hanem arányosan elosztja a javak termelését és a javak felélését, hogy ne az élete végére összpontosuljon, hogy, hogy, hogy átveszi a jutalmat a munkáért, hanem minden napra jusson belőle egy kicsi. Hát és ez persze összekapcsolódik azzal az általános közérzettel, amiről már sokszor beszéltünk, ugye az örök jelenre, hogy a virtualitás, illetve a Facebook és a Ah, uh, ah... Uh a jelen közgondolkodása, illetve a jelen közérzülete, az, az ö, ö, már nem hisz a jövőben, de a, de a múltban sem. Egy örök jelenben, egy ilyen stagnáló jelenben létezünk, ami, ami mentes tökéletesen az önreflexivitástól. Tehát így nem akarunk semmit sem önmagunktól, sem a világtól. Ö, megszűnt annak a nem tudom, vágya vagy igénye, hogy, hogy változtassunk a dolgain, egyáltalán reflektáljunk a dolgainkra. Már nem, Ez ugyanúgy jellemző a popzenére, ahogy egyébként jellemző szerintem erre a gasztrokultúrára is. Ö, én ezért tartom tudom nagyon nehezen befogadhatónak, pedig csak 40 éves vagyok, a goszdúdva és a környékét, meg általában a, a, ezt a, ezt a e, kézműves és a e, meg, meg e, kulináris raffinériára építő e, valamit, mert hogy mert hogy számomra a dolog valaminek a helyetesítéséről, vagy vagy az eltakarásáról szól, nem pedig a megmutatásáról. Az inger változott szerintem, hogy egy, egy, egy, egy egyszerű brassói már, már nem üti ki a, a hétköznapokat a fejedből, és költözteti a helyére az életet. Meg, meg a figyelem az hogy az, az, hogy az Instagram profilodra ma is kell egy fotó. Ugye azt megfigyeltük akár az elmúlt tíz évben, vagy mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, és nem tavaly, hogy valakik akkor osztanak csak megtartalmat a, a közösségi oldalakon, amikor éppen áloméletet élnek. Tehát amikor 51 hét munka árán elmennek egy hét nyaralásra, és akkor 250 fotót láthatunk, utána meg valahogy egyet sem. És ez besűrűsödik, és utána elkezd valaki olyan életet élni, amely megosztásra alkalmas, mert egy figyelem kíséri őt, akár ezt ö, folytathatja úgy is, hogy otthon főz, tudod, hogy gazdaságosá teszi azt, ami viszont még mindig megfigyelhető. Amire, amire egy büszke lehet, vagy egy kinyithatja a kis saját valóságsó ablakot a világ felé, hogy ide bármikor benézhettek, mert a lakásomat ö, provenci stílusban berendeztem, és minden nap főzök valami, valami vegán csemegét. Nem tudom, számomra mindig azért azért visszásít az egész, hogy azért nehezen befogadható, mert hogy, mert, hogy egyre szélesebbre nyílik az óló a valóság, és a a, az elvárások, illetve a, a virtualitás között. És most nem arra gondolok, hogy, hú, valójában nem is élünk olyan boldogan, mint ahogy élhetnénk, vagy, vagy amit hazudunk magunkról a Facebookon, mi a szerelmes pár, vagy nem is olyan finom ez az ebéd, mint amilyennek tűnik ilyen profil lefotózva, hanem egészen arról beszélek, hogy, hogy a, a virtualitásban megfogalmazott elvárások az egy külön univerzum, és a jelen is egy külön univerzum, és valamiért a virtualitásban megfogalmazott elvárások, illetve az, az ott megélt valóság vált most már valamiért fontosabbá. Tehát lehet, hogy mit tévedünk, amikor, amikor a a tulajdonképpen valóságot kérjük számon ezen a nemzetéken, hiszen az ő a, ez a kettes számú virtuális realitás már fontosságában, jelentőségében a másik eléltek? Az is valóság, és sokkal fontosabbak azok az ügyfelek, akik az Instagramon néznek, mert ők 200-an vannak, míg a közvetlen barátaim és szomszédaim csak 12. Hát akkor melyiket szolgáljam ki természetesen a virtuálisat. Jóval gazdaságosabb úgy hamis képet vagy, vagy, vagy igazi képet ö, adnom magamról, ha azok felé fordulok, akik többen néznek. Senki sem az igazi képet adja magáról. Tot ki adja magáról az igazi képet. Tot ki adja magáról igazi az igazi képet. De van igazi kép. Tot ki adja magáról az igazi képet, aki elfelejtkezik arról, hogy éppen nézik. Aki hmm. poszton... a részeg. Ne, és nem, a nem, nem, nem, részeg is a gyerek. Bárki, aki éppen nem tudja, hogy éppen forgatják, vagy éppen figyelik mm -hmm. valahonnan, mm -hmm. valaki, aki magába felejtkezik, valaki, aki éppen, éppen nem szerepel, nincs a színpadon, ő, ő adja az igazi képet magáról. Van igazi kép, az az igazi kép, A a, a, a Facebookon is... megosztasz magadról, az soha semmilyen körülmények között nem lehet az igazi kép, hiszen te azt a külvilágnak nem. szánod, ott már te valamit előadsz nekik, akárhogy is, az már nem lehet az igazi kép. Az az igazi kép, amikor otthon a WC-n ülve keresztrejtvényt fejt, vagy szudokúzik. Az az igazi kép, amikor tisílés az az közben fogat is az, most, már úgy gyorsabb lesz, Az -e a realitás amikor... igazsága, míg a Facebookra feltöltött élménye pedig a virtualitás igazsága. De visszakanyarodom mm, egyébként, mm, mm, mondom, hogy nekem... De ez a, a, a, a, a, a Facebookra feltöltött kép az a virtualitás hazugsága. Nem igaz. Attól az nem válik igazzá, hogy a virtuális térben az érvényes. Vagy érvényesül. Szerintem, ha az Y generációt kérdezed, akkor igen, nekem, de, de hogy a gyakorlatban átfordítva ezt a dolgot, nekem ez most nyilván egy ilyen, ilyen nosztalikus ciki, megjegz, régen minden jobb volt megjegyzés lesz, de nekem például mert a udvar az egy ilyen pám a Gosdúdvar például azért nem szimpatikus, mert, mert nekem a 90-es évek hajléktalanos, rossz ízlésű, hamiskodó, ügyetlen, buta-agresszív Budapestje valahogy közelebb áll a szívemhez, és nem azért, igen, mert akkor voltam, akkor voltam fiatal, hanem egész egyszerűen azért, mert, mert az a Budapest öntudatlanul állított magáról valamit. Az ügyeskedőivel, a, a, a lehúzós taxisaival, a túlszámlázókkal, azzal, hogy mindenki valahogy megpróbálta másik eszén túljárni, de mindenki nagyon ügyetlenül, nevetségesen és rosszul csinálta, ez még mindig valahogy közelebb állt a magyar lélekhez és a valósághoz, mint az a fajta megközelítése a belvárosnak, amit tetten érhető minden nyugati nagyvárosban, amikor így ránéznek a, a, a pusztuló, szanálás előtt álló belvárosi, nem tudom, házakra, a mi speciális esetünk ugye az a és azt mondják, hogy ez így nem jó, de majd mi szanáljuk, és, és a helyre teremtünk valamit, ami már befogadhatóvá válik, az egészet idézőjelbe tesszük, és, át, és, és kreálunk az egészhez valamiféle nem tudom, egy ilyen, egy ilyen új hangulatot, ami, ami egy ilyen speciális újszerű értelmezést ad ezeknek a tereknek. De miért van erre szükség? Felvetően rossz volt Budapest. Jelezném, hogy miből lett a romkocsma. Abból lett a romkocsma, hogy a Demszkinek a keze alatt annyira lerohadt a város, annyira lerohadt, annyi, ö, olyan, olyan mennyiségű ilyen fokhítelek képződött, meg olyan mennyi, tehát, romok lettek, egy ilyen kusturicai világ lett, amire aztán rátelepült egy ilyen kimérés. Ide, oda, amoda, és létesült a Demski szándékával tök ellentétesen, vagy attól tök függetlenül, tehát, hogy valójában a Demski keze alatt egyszerűen csak lerogyott a város. És ebből lett ez a kusturicai állapot, ami arról szól, hogy amerikai turisták meg, meg, meg európai turisták, nyugat-európából ide gyertek, mert itt találtok valami sajátosan kelet-európait, romkocsma, izlelgessük egy kicsit a a szót. romkocsma ami a Trabantot evő disznó. Azért jöttek ide, hogy romok között kocsmázzanak, és hogy valójában ezt ma már így Budapestnek az erényének tekintik, csak érzékeljük, hogy erre mennyire lehetünk büszkék. Egyszerű példával élve, hogy, hogy, hogy talán úgy értetőbe válik, hogy, hogy nekem mi a gondom ezzel az egésszel. Körülbelül tíz évvel ezelőtt a Balatonon jártam egy, egy étteremben, amiről a többiek, akikkel együtt mentem, a barátaim úgy számoltak be, hogy ez valami igazán speciális és különleges balatoni élmény lesz. Az majd már nem emlékszem az étterem nevére, talán ez nem is Há baj, Isten. nem emlékszem az étterem nevére. A lényeg az, hogy beültem, eh, hogy kiderült, hogy ez egy olasz ez étterem. De annyira olasz étterem, hogy ez bon egy giorno, így, hogy így köszöntek, Pont hogy bon tudom, melyikről van szó. Igen, akkor tudod, hogy melyikről van szó. Uh, Bonás bon akkor is olaszul köszönnek el, a, a menü is olasz, és jellemzően tengeríteleket kínálnak a balatonportján. Miközben egy, csak egy rohatnak, nagy falusi pizzériáról van szó. Egy rohadt nagy falusi pizzériáról van szó, és mindom, mondom, a, a, az engem a velem tartó barátaim része jól is éreztem magát. Ott. Én, én minden pillanatot gyötrelmesnek éreztem, de, de nyilvánvalóan velem van a baj. Mert, hogy, mert én azt gondoltam, Fazugság hogy, volt. hogy itt, van, itt, van, itt van a Balaton, ami ráadásul egy nagyon egyedi, nagyon speckó, nagyon különlegesen magyar dolog. Történetesen egy olyan dolog, ami, amivel a körülöttünk lévő egyetlen ország sem rendelkezik, amire büszkék lehetünk. Tök véletlen persze, ha, hogy itt van. tött egy a ezt az olasság romantikája. Igen, nem, hát aki ezt az ételt kitalálta, és aki megdizájnolta, az, az azt gondolta, hogy ez a balaton, ez kevés idő. Ez, ez ciki, ez a balaton, hát ez nem a tenger sajnos, ez nem Olaszország, ez nem Bibioné, ez Le, nem legalább Bibionét igen, húzzuk át a igen, határon. ez nem ez nem, ez nem, ez nem, csak, nem hogy egy nápoly vagy egy szicíria, egyik sem, legalább, ha legalább egy kröksziget lenne, de még az sem. Akkor legalább csináljunk úgy, akkor nevessünk magunkon, csináljunk úgy, mintha ez, ez egy pici Olaszország lenne, de hát nem kell. A Balatonba pont az a jó, hogy nem Olaszország, ez egy több speciális, egyedi, fantasztikus, különleges blablabla hely. Miért kellett elhazudnunk, miért kell, miért kell valami. Nincs is jobb mint kiülni a teraszra ez... a kismalattal, és egy jó szikvízzel nézni a naplementét. Ez pont az, amit után am amikor... Ez, ez amit a... utálunk magunkban, amikor többet költünk, amikor hiteleket veszünk föl, amikor, amikor azt hazudjuk, hogy nem tudom, mi vagyunk Európa megmentői, meg a kereszténység utolsó védőbást. Provincia, provincia vagyunk, provincia, és ez a provincializmus. Ez ez ez a gyarmati típusú működés. Klasszikusan, nem? Nem. De. Ez maga. Beszéljünk az ásványvízről. A modernitás legnagyobb hazugságáról. Arról, hogy a hatodik emeletre fölcipelt víz az egészségesebb, mint a csapból folyó vízvezetéken keresztül közlekedő túlnyomással az arcodba kerülő víz. Hát a, a cipelés része egészséges. Na, na igen. Ha ha jól jó, szeme ha meg fogunk ezt minket arra, hogy megvásároljuk a vizet. Tehát ma mi már megvásároljuk és hazacipeljük azt, ami otthon a csapból folyik. Ez, amiről beszélünk, egy csomó országban valóban a realitás. Tehát, mit tudom én, a közelkeleten Afrika legtöbb részén. Nem a realitás, a racionalitás. E, racionalitás. Sajnos Magyarországon igen. is ez a realitás. E, igen, ez a racionalitás. Ott nemiható a víz, vagy annyira kevés helyen található, és olyan rossz minőségű, hogy ez. Nem emberek tényleg palackokba zárva vásárolják meg a tisztított vizet. Tudod, hogy De... mi ennek egy ilyen háttérfunkciója? Annak, hogy palackban viszed fel az ugyanolyan nivó vizet? Az, hogy a, a, a világnak azon pontjai felé ne kelljen együtt érezned, ahol nincsen ivóvíz, amikor te a mosogatás és a zuhanyzás, vagy a kádban fürdőzés közben ugyanezt az ivóvizet leengeded, anélkül, hogy a nyelvedet beledugtad volna. És ezért inkább megdolgozol az, tudod, ahogy az afrikai kisfiú minden reggel 12 km gyalogol egy vödör vízért, amit hazavisz a faluba, amit 400 ezeren elosztanak. Egy-egy molekula jut minden lakóra. És akkor te ezt az élményt kicsiben, egy egyam olyan, egyam olyan homeopátiás élményként átéled azzal a szaros hatós izével, amit egy két hétben vagy egy hétben egyszer fölviszel magaddal, és cserébe, miközben zuhanyzol, nem kell gondolnod az afrikai kisfiúra, hiszen az nem az ivóvíz, ez most a zuhanyvíz. Az ivóvíz a hűtőben van palacban. Egy átlagos európai naponta körülbelül 300 liter ivóvizet fogyaszt, amikor fürdik, illetve amikor leereszti a vizet. <gül> Már nem leeresztjük, a... de... bocsájt, amikor. Amikor a víz az egy -a harmad köpméter, e, illetve akkor, amikor ezt, ezt, ezt nem szoktuk végig gondolni, pedig ugye e, e, e, ekkor pocsikoljuk a legtöbb vizet, amikor leeresztjük a WC-t. Akkor alkalmanként egy olyan 40-50-60 liter víz folyik le a, a, a tartályból a semmibe, ja, és a... ilyenkor kb. 50-60-70 liter ivóvizet e, e, e, pazarolunk ki. Azért tudnék csinálni egy műsort arról az egy mondatról is, hogy ne húz le, én is megyek. Tehát hogy érezzük, hogy itt mi most nem csak egy felé húzunk a szívünkkel, de most, ezt, most épp a vízről beszélgetünk, és nem arról, hogy ki mennyire undorító. Nem, nem, hogy arról van szó, hogy a víz az egy akkora kincs, amire, amire mm -hmm. vigyáznunk kell, mert a tiszta víz az a világ nagy részén nem folyik a csapból. Ezért itt és most csináljunk úgy, hogyha itt se folyna. Aha, csináljunk, Ez úr, érté szó, értékeljük, amely, amely szó azt jelenti, hogy rendeljünk értéket hozzá, forintot igen, ne-ne, pontosan, ez a víz, ez nem kis dolog. Ami a csapból folyik, érted, az már magánviseli a globális felmelegedés, a globális szennyezés, a, e, tudod, a, a, a, ennek a rengeteg e, nyomorúságos e, globalizáció tünetnek, ezt a, tudod, a szennyezett öblök, a szeméthegyek, amik az óceánokban úsznak, és ilyen Magyarország méretű szigetek. És, és hogy ez az élményünk, amikor a csapot kinyitjuk, ami a túlnyomással közlekedik. De amikor levesszük a polcról az ásványvizet, akkor az az élményünk, hogy ez a, a forrás, ez a forrás még létezik, bepalackozták nekünk, nekünk, és nem véletlen, hogy ennyibe kerül. A realitás érzékünk azt súgja, hogy ez az ár, ez a tisztaságot hordozza. Minden filére, akkor... amit kifizetsz és minden energia, minden kilózsul, amivel, a, amivel megteszed, a, megteszed az utat hazáig, az megéri, az kamatozni fog neked tisztaságban, egészségben. Na akkor beszéljünk arról, ugye egyrészt, hogy a reklámban egy mesztelen nő fürdik egy ilyen vízesés alatt egy olyan erdőben, ahol Hol még ember nem járt. Tehát az első ember az, akinél a kamera volt. Másrészt beszéljünk az áráról, ezt én csak hallottam, de el tudom képzelni, hogy így van, hogy a palack ára teszik ki a 100 forintos, másfél literes üvegnek a 95%-át. Tehát mondjuk 5 forint, vagy 1-2 forint valójában én így hallottam a víz, ami benne van. És minden más, az nyilván a palack, meg az előállítás, meg a szállítás, meg a marketing és a társai. De, de a Tehát valójában minden... palack kereskedésnek vagyunk az áldozatai. Én is fogyasztok ásványvizet. A palackoző üzem nyilván ugyanazt, az, az, ugyanazt a pénzt fizeti a, a vízműveknek, amiket mi fizetünk, uh, amikor visszamázzák amikor a vízdíjat, ami hát tudjuk, hogy a, a azért a legkisebb tétel. Nem, neki nem kell annyit fizetni, hiszen neki hiszen... nem megy el csatornázásra. Ha a kertesházad van, akkor a csatornázásra valamennyivel kevesebbet kell fizetni, mert feltételezik, hogy egy részét előöntözted, tehát nem került a csatornába. Na ugyanígy az ásványvízgyárban azt mondja a gyerekek, hát a csak fizet, látom azért, fogy rendesen, de gondolom, a csatornában meg nem nagyon engeditek be, hiszen a vásárlók hazaviszik. Amit Ezen lenge. kell megvasszolnám. A eh... 300 dolgozónak a WC-re járására dobjatok be egy olyan 8000 forintot, a többi, többitől eltekintünk. Látjuk, nem... hogy az teherauton távozik az épületből. Szóval nem tudom, mennyire valós adat, de már több, több helyen is találkoztam vele. Az, az, hogy Magyarországon sokkal több ásványvizet forgalmaznak, illetve értékesítenek, mint amennyi ásványvízébként kinyerhető. Az amúgy ásványvizekben, meg meg nice. vízben, importálunk eh... ezek szerint. A Fidzsi-szigetek nem... megvan a Fidzsi-víz. Meg art, nem Artézi hanem nem is karszt, akkor mi Akkor artézi, Fidzi-szigeteki artézi víz. Konkrétan a Fiji szigetekről viszik a szállodákba. Ez ez májerebb, mint a francia. Mint a Amíg ugye az alkokban olvadó Tot tot hogy miről szól ez az egész, ez az egész misztika, ami a víznek a szerepét, meg a víznek a szerepét így elfoglalta meg Belengi. Ez, ez, ez egy létező misztika, a víz az a, az a, az a legelképesztőbb csoda a bolygónkat, azt teszi élhetővé uh -huh. a víz, gyakorlatilag a, a, ez a vízben ázó bolygó, ez egy mocsár bolygó a víz az a legalapvetőbb, a légkörben is ott van folyamatosan, a felhők is víz, a, a világóceán. A, a, a, itt, itt ez egy vízben ázik ez a bolygó és az a szí, lakható szigetek vannak ez a víz ez a legmisztikusabb, hogy forog körbe a bolygón lévő víz mennyisége folyamatosan állandó. És forog körbe, te is vízből épülsz. Az a gondolat, hogy a 79%-od víz, és a 21%-od nem víz. Ezért, te tested, ezért nem... veszik el a repülőn a vizet, nehogy, nehogy a repülő kimenjen a légtérből, és kivigyen egy pohár vizet a földről, mert akkor borul az egész. Ne, beleöntik a felhőbe, ja. és, <laughs> és az felfogja. A, a, víz, a, a víz az annyira misztikus, hogyha belegondolsz abba, hogy a víz az változatlan, a víz az folyamatosan ott van a világban, mi nekünk az az illúziónk, hogy megtisztítjuk, meg beszenyezzük, de valójában a víz az mindenhol víz. Bennünk is víz, bennünk oldva is víz. Belegondoltál abba, hogy az a víz, amit Julius Caius, Julius Cézár kihugyozott, azt te megiszod, és az ugyanaz a víz, az ugyanaz a víz, a, a, ez egy, ahogyan az elemek mindegyike egy, a Föld egy, a a, a, a levegő egy, a víz egy és a tűz egy. A víz ugyanúgy egy, hogyha két cseppet egymás felé mozgat, hirtelen egyesülnek, hogyha két lángot egymás felé mozgatsz, hirtelen egyesülnek. Hogyha két szilárdtestet megolvasztva egymás felé mozgat, azok is egyesülnek. A, a, a föld, a levegő, a levegővel a levegőt nem is, tudod, nem, is kell, nem is tudod hova mozgatni igazából, hogyha, hogyha hogy a levegő a legreagenság. Az az. Az a például sűríted, és beleteszed a, a, a ja, CO2. És hát az jel... szóhoz próbáltam visszakanyarodni. El... Az a lényeg, el... hogy ez hogy az a Ez egy jel... elem, a víz egy elem, a víz több, a víz sokkal több, mint bár, bármi. Még a sónál is több a só a, a, a, a gasztronómiában a víz az a leges legalapabb egység. Még a só is egy, már a só az egy fűszer, pedig még ásvány. Növényről szó sincs. De a só már egy fűszer, a víz az alapegység. A víz a legmisztikusabb, Anyag, a víz a legprojektívebb felület. Az, a szerint, a, az... Nem időzött ennyit e ez, e ezen a négy elemen, tehát ő azért egy kicsit részletesebben belement. Ezek szerint az kommentárja. Egyébként én, én, egy, én. én akkor figyeltem fel, barátssabára, amikor ugyanerre hívta fel a figyelmet, hogy miféle elemek, hogy tűzelem, meg földelem. Hát az elemek az a bróm, a jód, meg a klór. Milyen hülyeség ez. És akkor észrevettem, hogy ez a barátssaba, ez valaki. Erre az emberre figyelni kell. Ez, ez az ember arra egy modern akarsz, tanító. Arra, arra akarsz igazából kijukadni, hogy, hogy mivel az ember ugye egy elven racionális lény, gyakorlatilag ugye a mágikus, mitológikus, illetve a racionális lények harcol egymással minden pillanatban és hat egymással minden másodpercben, ezért az a gesztus, amikor ugye Mózes vizet fakaszt a sziklából, az ugye maga a csoda, ez nem ismétlődhet meg minden nap, minden percben. Tehát tulajdonképpen egy ilyen szégyenteli pillanat az, amikor megnyitjuk a csapot, hiszen az isteni csodát <gül> reprodukáljuk egész életben. van a, falon, a ami körülmények kő. között. Tehát, hogyha igazi vízhez akarunk jutni, olyat, amin, amin rajtam van Isten áldása, ahhoz áldoznunk kell. Hát, ha másnak nem, akkor ma mondnak. Ilyen van is... könnyen nem kaphatunk vizet. Igen. Ilyen könnyen nem kaphatunk. Az evolúció során nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy ilyen könnyen hozzájuthatunk ivóvízhez. Pista túl egyszerű. Túl jön. Túl Túl könnyen és túl hideg. Tehát egyszerűen csak egy percig kell folyatni és hideg. És víz. És tiszta. Ez túl egyszerű így. Igen, ez befogadhatatlan. Szó szóval volt az előző órában arról, hogy milyen milyen misztikus dolog a víz, és ez a romantikus gondolat, mely szerint, a, ami átfolyt a világon egyszer, az folyik át újra meg újra, és hogy a víz az ugyanaz valójában. Hogy egy cseppentővel kiveszel egy csepp vizet, lecseppented az asztalra, mellé cseppentesz egy másikat, az a, az a két víz az ugyanaz, vagy különböző víz. Visszacseppented a, a, a pohárba, újra kiveszed, ugyanazt a vízt vetted ki? Vizet vetted ki? Másik vizet vettél ki? A kérdés értelmetlen. Nem arról van szó, hogy nem lehet rá válaszolni, mert egyszerre igaz az, hogy nem lehet a kérdésre válaszolni, mindkét válasz igaz, és egyik sem igaz. Mert valójában a mi fogalmainkkal, a mi kategóriáinkkal, a, hogy mondjam, így igazából ez a... Ez a kauzális gondolkodással és a kizáró logikával, ez, ez, ez nem, nem értelmezhető. A tűzzel ugyanez a helyzet. Na most a, az, egy, az egy nagyon romantikus gondolat, hogy ami réges-régen, valamikor a, a, a világ, világ keletkezésekor átfolyt Caius Julius Cézáron, az folyik át most rajtam. Az, és a víz az ugyanaz, az változatlan. Én azt gondolom, hogy, hogy ez azon túl vesz, hogy roppant romantikus, azért a valóságérzetünkhez is igen közel áll. Ezek világjelenségek, fogalmak, világmagyarázatok, illetve a, világon, a világot magyarázó mindenkori folyamatoknak az összefoglalója a négy alaperem. Persze, hogy a víz nem, nem, nem, nem alapvető elem, és, és hogy valójában hidrogénből és oxigénből áll, ezt mindannyian tudjuk. Mégis a víz természete és leglényege nem, nem hidrogénből és nem oxigénből áll? Ja, nem, tudom, nekem ez úgy. De ahogy gondolod? én, én abban hiszem amiben akarok. Tudod minek a vegyere a h 2 Vízipók. szóval hogy e muszáj volt kijönnem. Szóval hogy e mégis azt gondolom, hogy, hogy a víz a természetetek a az a csodapók. más mint mint egy forma. Ugye? Szóval alapvetően más természetű, mint azoknál az anyagoknál, ami körülvesznek minket, mert ugye ez az élet oldószere. Az élet minden alkotóelemét le, lerakhatjuk egymás mellé, nem tudom, egy asztalra, nem fog történni semmi, addig a pillanatig, amíg nem jelenik meg a víz, és, és ezeket az alapvető alkotóelemeket nem kezdi el oldani, és egy vegyületté formálva valami új és alapvetően más minőségű dologgá formálni. Nem a víz De víz nélkül igen, de víz nélkül ez nincs. Az ember is ez. Az ember az egy rengeteg összetevőt ö, tartalmazó oldat. Bár milyen furcsa? Valamit kezdeni kell azzal az információval, hogy az embernek a 79% a víz. Értelem szerűen az ember egy oldat. Rengeteg. A víz, pedig egy... A, a víz pedig egy oldószer. Biboldószer. Vagy bibold, a bivoldószer mondtam. Nem arra diatok ne, ne nem akartam. Na jó, az előző órában ö, részben érintettünk ilyen város revitalizációs témaköröket, ahogy, ahogy éled a város, vagy ahogy újra élesztenek egyes, egyes épületeket. Hát ez vagy magától alakul úgy, vagy a alulról jövő kezdeményezés, vagy felülről jövő, ugye nem csak a Gosdúdvarról van szó, hogyha körülnéztek, akkor mondjuk a 11. kerületben található kopaszigát is egy ilyen hasonló, hogy vegyünk itt egy nagy levegőt a város helyett, vagy tegyünk ide egy új tüdőt, és ez egy világjelenség. A South Parknak a 19. évadában egy, foglalkozik vele, egy epizód, aztán, egy epi, aztán epizódok sorozata, ott létrehozzák a Szodoszopa nevű városrészt, a, a, ahol gyakorlatilag lebontanak néhány házat, kivéve kenijékét, akik nagyon szegények, mert ők nem hajlandóak elköltözni, ezért a Szodoszopa negyednek az előnyévé próbálják ö, ö, ö, átcsavarni azt, hogy a kenijék és a szegénységük és az alkoholista szülők nem költöztek el, ezért azt mondják, hogy a város érintetlen része és ez megtörténik, tehát én rákerestem a neten, és ilyenek vannak amerikai nagyvárosokban, hogy a Noda negyed, a Szodó negyed, a Noma negyed, és ezek tök, ugya, tök ugyanaz, tucatra ugyanaz történik, a művészetet összeeresztik a gasztronómiával, vendéglátás és képzőművészet, és eltartott kisújjal végig sétálhatsz ezen, a, ezen az élményparkon. Mielőtt ebben mélyebben belemennénk, tudod, mi történik akkor, hogyha egy zacskoropit feloldasz egy pohár vízben, és ráhelyezel egy ö, ö, nyers állapotban lévő polipot? YouTube-képes polip? YouTube, YouTube anyag. Nem, polipropilén fog létrejönni. Így van. Ja. <laughs> én azt hittem, hogy ezt valaki megfőzte a YouTube-on. Nem, mindent nem, tudok. Nem, még nem, viszont egy perc alatt nem tudsz megenni elvileg 10 ropit. 14 Va, 14 is, mert nem kipróbáltam, nem lehet valóban 14 szállat. Én, szállad, én, én, szállad, én a tízet megcsináltam. Jó, hát ez volt már a mai műsorunk lényeges része, és akkor maradt még belőle egy óra, a, amelyben pontosan ezekről a város revitalizációs modoroskodásokról fogunk beszélni. Én egyébként az én személyes preferenciámnak pont a, pont a, a nem annyira felel meg, gyönyörű csak egyszerűen, valahogy én nem eszem meg a gosdúban, meg nagyon szívesen barangolok meg az egész környéken. Én de. ezt magamnak úgy fogalmaztam meg, mert hogyha ha van még olyan hely a városban, illetve már az is éppen pusztuló van, de még, ha még van olyan hely a városban, persze nem ez egyetlen, azért sok, azért már kevés ilyen akad, ami még őrzi a régi 90-es évekbeli Budapest hangulatát, akkor az mondjuk a határút. A maga minden borzalmával, üzléstelenségével, árusaival, és a, a GSM az eredeti, gombák, a, az eredeti gombák, Az eredeti gombák, az eredeti narancszínű. És, és műanyag, van, még a, van még az ibis Hotel, mert az, az, az első a és... Dozsa a boráros térről. Igen, az Ibiz meg nem Hotel tudom még megvan, van, és ott a, ott a, a, meg a táj, van. táj nagyon fontos uh, díszletelemét képezi. Uh, ha, ha meg kellene fogalmaznom mondjuk magamnak, hogy mi a különbség a határút és a gós között, akkor, akkor ezt magamnak mindig úgy szoktam ország megfogalmazni, hogy a, a határút nem menő, de nem hazudik még a dúdvar menő, de hazudik. Uh, és ha nekem választanom kell a két uh, állapot között, akkor még mindig inkább a, a, a realitás, a szomorú és kiábranítő realitás, mint a, mint a, a menő Az én a, az mondjuk pont az ellenkezője, a, de értelek. A gostudvar az nem a trénerek által diktált és kondicionált ö, pszichopátia, ellentétben a határúttal, ami maga a borderline. <gül> Tehát két rossz közül lehet választani Határút ízlelgessük egy kicsit Értem, Nem egy tudom, egyébként. én azt gondolom, hogy ne ha, ha. Szét, már Nem nem lelketlenségből és gonosságból fakad ez Nem, nem, de ego, ego felfröccsenések ö, Sűrű szövésű ez, áll Ez sokkal pontosabb Na jó, de, de hát ugyanerről beszélünk <gül> Továbbra is, attól tartok én nem tudom, én, én, én mindig azt hiszem, amikor határult, határultan járok, ritkán járok arra, de hogy arra járok, hogy itt ilyen nagyon is vitális és természetes társalmi folyamatok kitüremkedését látom, egy ilyen életképé formálódni. Még valóságot, egy ilyen még valósági valóság van szinte ilyen, És odásul egy ilyen klasszikus komédia dalj -e a határút, tehát egy felvonul minden lényeges szereplő, aki, aki ilyen drámában fel vonulni. Aha. Az árussal, a BKV ellenőrrel, a forgalomirányítóval, a buszvezetővel a Szeggel, hmm. a, a az acskós nénivel, a, a sumogós poli fiatalokkal. ez az, ami nekem a fogarasi a... úti teszkó. Igen, kicsit Aha, az. Meg a Balatonfüredi az sétány. Ezzel szemben, ha elmész a gosdúba, akkor találsz valamit, ami egy ilyen, egy ilyen végletekig kimódolt ö, ö, díszletanyagot, illetve egy ilyen, egy ilyen új, újboli ö, ö, a, direkt kerülöm a postmodern szót, mert ezt szerintem túlmutat a postmodern, illetve egy ilyen azt meghaladó valami. Egy ilyen, egy ilyen ö, ö, ami talán egyetlen szóval így lehetne kreatív. Mindenki e... mindenki külföldi, vagy nagyon sikeres magyar. Ez a, két, ez a két fajta ember van, akit látsz. Olyan magyar, aki külföldinek is elmenne. De külföldi, külföldön nem nagyon sikeres, csak átlagosan sikeres, vagy Magyarországon nagyon. Ez a két fajta van ott, igazából. De nagyon sikeres külföldi se nagyon van. Én Ez az, az érdekes. És nyilván, nem tudom, itt nem, nem megkerülhető fogalom a hipszerség fogalma, amiről tudjuk, hogy már, már ne, lefutott, meg a ilyen... Szakál, a bőrmellény, De hogy a, a, a jelenség mégis létezik, szipő. és még nem akar elpusztulni. Uh, és és számomra ez a, a hipster uh, kultúra tudjuk senki sem hipster, tehát hogy hogy aki most azok akik most hallgatják a minden minden mind jogja kérik kimóknak a hipsterséget a men, és tudjuk hogy hogy a közdörgölőző az a hipster hogy a hipster az ugye az aki aki nem hipster, tehát mindig a kevésbé hipster valaki annál inkább hipster vagyis minden lehet mindenkorra e ténylegesen hipsterek vagyunk mi vagyunk most ezekben a pillanatokban a leghipsterebbek Azzal, vagyunk. Azzal, hogy kézzel láb azok a hogy mondjuk hogy vágják, hogy hogy azok vagyunk nem, ennek, ki, kinek jutott ez az eszébe? Melyik ennek a folyamatnak egyébként a, a legszélsőségesebb példája, például a Bambi nevű hely, amiről tudjuk, hogy egy ilyen nagyon érdekes, sárgarult. Uh, uh, uh, ládásul a 60-as évek, vagy, vagy a korai klasszikus és még, még prosperáló Kádárkorszaknak egy ilyen nagyon érdekes uh, kultúrá is, meg, meg, meg kultúrtörténet, uh -huh. meg ilyen, uh -huh. meg ilyen ipar, iparművészet történeti uh, zárványa. És még vagyis, Bambi is kapható. És még Bambi is kapható, vagyis egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen tökéletesen véletlenül megmaradt díszlet a uh -huh. kommunizmusból, illetve a szocializmusból, uh -huh. ami Semmilyen tekintetben nem korszerű, semmilyen tekintetben nem hipster, tehát hipster. A de de ott, el... össze van, ott össze van, ö, ott egy időkapu van, a, a Stewie Griffin szobájából nyitva van hagyva egy ilyen időgép, és a hely egyik felében ilyen barna technika köpenyes csávók, munka után közben helyett, nem ilyen művezető jellegű, vagy épületgondnok jellegű figurák, sakkoznak és söröznek, de ilyen hat, ö, korai hatvanasok. Ők valóban oda járnak, mondjuk 30 éve. Miközben történt körülöttük egy ilyen, egy ilyen társadalomváltás, és két asztallal odéb megül egy ilyen csúcsos szakálú Apple notebookos os Ennek a gondolatmületnek már a legbornéptabb kiccsúcsosodása, kicsúcsos, és most már ő magamtól ismert, mert mindenki kérek, aki ezt hallja, de szerintem ennek a folyamatnak a végső állomása tulajdonképpen az ISIS. Ahol úgy, ahol, ugye, ahol tehát, ha valami, ha, akkor az ISIS semmilyen tekintetben nem korszerű. Mindannak a tagadása, ami a jelen, és mindannak a kiforítása és, és, és újraértelmezése, ami a modernizáció a hangulatban. A igen, te, neves, de mégis virulens, igen, és mégis korszerűnek mutatkozik. Nevetséges, embertelen, és persze mindenki szakállas. Szóval, hogyha valami, Hipstelek. hát akkor az ISIS nagyon hipster. És mellényük is van város revitalizációról próbáltunk eddig beszélgetni, hát végül is akkor sikerült megbeszélnünk a, a Walt Disneynek a sötét múltját. Kicsit, kicsit azért revezzünk rá erre a pályára, Ugye, megtörténik egy várossal egy változás, ami ami egy ilyen felületi kezelés. Kinő ki valami gaz, amiről kiderül, hogy virákként is használható, vagy el lehet szívni, nem tudom, hogy megtörténik valami egy utcasarkon, fölfestenek valami grafitit, és akkor oda fényképezni, de közben mögötte lakik egy néni egy olyan lakásban, a hűtőt még kurblival kell behúzni. Ugyanez a Bambi nevű hely, ahol van egy vendég, van egy vendég közönség, aki 40 éve oda nem arról van szó, hogy valaki annyira cool, hogy létrehozott egy eszpresszót ugyanabban a, ugyanabban a stílusban, a fírus, ugyanazzal a millióvel, mint mondjuk a toronyház eszpresszó a, a Pötyös utca előtt vagy az Ecseri úti megállónál, hanem ez azóta ott van és létezik és semmit nem csináltak vele, és valaki egész végig odajárt, és mondjuk 8-10 éve rájuk települt egy ilyen hipster közösség, aki meg oda bemegy. A, a technikatanáros bácsi, aki oda bejár 40 éve művezetés után meginni egy presszót valami röviddel, ő a, ő a Westworldből a robotnak megfelelő host, személyzet. Érted ő a díszlet része, pedig ő ugyanolyan vendég, mint te vagy. Te meg oda mész, katasztrófa turistáskodni, és itt a katasztrófa az a másiknak az életének a változatlansága, a te számodra. A legjobban egyébként a, a Souspark 19 évadában ö, illusztrálják ezt a jelenséget. 19. A, ö, 19. E, ö, évadában a, a szodoszópa nevű hely megalkotásával uh -huh. illusztrálják ezt az egész folyamatot, ö, a, amit a 80-as években még mondjuk a belvárosok szanálásának neveztek, ö, illetve a szlemösödés jelenségének, amikor ugye a, a belvárosból a tehetősebbek kiköltöznek, és megjelennek a belvárosban, a valamikori történelmi belvárosban a szegény emberek. Ez a folyamat nálunk is lezajlódott, illetve azért meglepően mobilkár társadalomban ez a folyamat magától is végbe ment, amikor az egyébként valamikor még elők-elő elő -elő nagypolgári lakásokban az 5. 6. első-második kerületi nagypolgári otthonokban hirtelen megjelentek a külvárosok projektárjai. És ez a folyamat a nyugaton is végbe ment, az Egyesült Államokban is, és a, a South a, ebben az évadában arról van szó, hogy, hogy valaki felfedezi, hogy a, hogy a városnak van egy külvárosi része, ott lakik Kenny és a családja, ezek az amerikai, hát ilyen félrednekek, fél és a maguk minden borzalmával, ugye az alkoholista a munkanélküli papával, az esztűrő, és kicsit ütődött mamával, és persze a szerencsét... A tekeni, ütödött, szó szerint értendő, igen, apa, által... apa által... igen aki egyébként folyamatosan egy I'm with Stupid pólót visel, ami a férjére mutat. A férjét nem, ez igazából már nem sérti hiszen, hiszen ez a nyers valóság. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ezt a részt szanálják, de nem úgy teszik, ahogy ezt tették volna mondjuk 20-30 év, évvel ezelőtt, tehát nem elbontják, hanem kenények házát körbeépítik egy ilyen klasszikus hipster negyeddel. Az a gostud van amerikai Divatos megfelelőjével. Dívatos vegánkaja, whole food, tudod, ilyen bio volt... Ö, nagy, attól, nagy teraszok, üvegépületek, kis művészgaléria és mellett egy kis street food. Attól igazán is irgalmatlanul menő, nem csak attól, hogy önmagában egy, ilyen nagy szerület negyed, lakókocsi. Fröccs lakókocsi, hanem a, azért okay. is nagyon menő, mert rálátni kenéjékre. Rálátni a történelmi negyedre, uh -huh. ahol még minden ugyanúgy abban a formában őrződött, meg jaj de cuki, jaj de izgalmas, de milyen, valami olyan milyen formában érül... történik ez, persze nem ez történik a, az epizódban, hogy elmegy egy ilyen jó nagy drága kocsi kenyék háza előtt, ahol belátsz az ablakon a hangulatos a hangulatos családi idilre, ahogy apa épp kezetemel emel azt a kezét, amelyikben nem a sör van, a feleségére és akkor a, a drága kocsiból a nő szólhat, hogy Lasícs, Virgil, ezt lefényképezem, és akkor be, befényképezhetsz, mint mintha szafarin lennél, csak nem mm. etedheted kenyéket a szegény családot, körbe épített meg. Egy egy nem a, a nincs nagyon az egész romkocsny jelenségnek, és úgy sikerült ezt megfogalmazni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Trey Parker és Messon valaha járt valami, hogy Budapesten, vagy egyetlen hallottak volna a ronkocsmákról. Egy globális jelenség. Egyszer szülői körbe vannak ezzel véve. Ez egy globális jelenség valószínűleg mindenütt megjelenik ez valamilyen formában. A, a, a, romantika, a romantika egyre olcsóbb lett. Már nem kell ért elutaznunk harmadik világba sem. Megteremtjük itt és most. Rájöttek a vállalkozók arra, hogy őrültség ö, ö, lebontani a nyomort. Mások a nyomorhoz utaznak, hogy abban fürdőzzenek, mondjuk akár a közelkeletre. keletre Én emlékszem, hogy a 90-es évek, meg, a, meg az ezredfordulót követő évtized, folyamán én rengeteget jártam a barátaimmal a közelkeletre, mert ott az az élményünk volt, hogy lejöttünk a térképről, hogy végre elveszhetünk. Na most ö, a, rájöttek a vállalkozók a centrumban, hogy itt a centrumban itt is megtörténhet velük ez legfeljebb mi akadályozzuk meg azzal, hogy folyamatosan modernizáljuk a köztereket. Tessék csak hagyni lerohadni, és, és csapásokat, ösvényeket fogunk benne képezni, Rohat kényelmes mm -hmm. módon, rohat fancy módon, fröccsös lakókocsikkal, meg street fooddal. Meg ilyen és, Park kis vasúttal. Igen, és kargyújtás nyira lesz tőled a harmadik világ, vagy a második, amire szükséged van, amire befizettél. És hogy valójában nem muszáj a térben megtenni ezt a távolságot, megtehetjük veled itt az időben, azzal, hogy nem rántjuk fel a, a nyomort, arra a szintre, amely szinten az kultúrált, hanem ösvényeket vágunk benne, kultúrösvényeket vágunk a nyomorba, és a nyomor karnyújtásnyira lesz, és soha ilyen jól nem esett a kék sajtos burger, mint amikor éppen rálátsz a romokra. Én voltam Amerikában ilyen jellegű helyeken, két különböző államban vagy városrészben is, ami ilyen tudod, ez a történelmi művész negyednek nevezet, és akkor ott tényleg ilyen kézműves foglalkozások, akkor olyan boltok, ahol nincs két-egy forma ruha, amit máshol turkálónak hívnak, de itt pedig ugye kézzel választotta ki ö, ö, a regényből kilépő ruhakölteményt, egy kedves néni, aki minél csúnyább, annál inkább hihető az élmény. És ezeknek egy része kedves, például egy vízimalom, ami egyben üvegfújó műhely, bolt, és étterem. És egy haláljó hely, mellette egy ilyen ö, ö, ö, mi volt az a Szívhiggyai című filmben, azok a, azok a tetős fahidak meg az ott mellette megy, és egy vízesés. Hát ez, ez már tényleg klisé. De ez mondjuk, ez azt, mondja, azt kell, hogy mondjam, ez rohadt hangulatos volt, de ha csak abba belegondolsz, hogy minden ilyen helyen az étlapot kötelező egy fekete falra fölírni krétával, mert anélkül nem születik meg az az intézmény. Az a az a hely nem nyit ki, ha krétával nincs felírva az étlap. És és itt tudod itt gondolkodnak, hogy te mi van, nem jönnek a vásárlók, nem hirdettünk rossz a lokáció, nem jó, a, nem jó akkonyha. És semiesz rosszmit a személyzet. Rossz Sőt, Sőt, vannak vállalkozók, mint ez a krétázós csávó, akik cirkalmasan tudnak írni és nekik van egy szak tudásuk ők de írnak az, a drádaszerűális, de az nekem vagy vagy vagy ecettel az üvegre, mert hogy szállalmatnak uh -huh. megfelelően írja föl, lazán. Uh, uh, Kaligráfusnak és kellene őt hívni? Ez nem kaligráfia, ez, nem? ez egy, biz, persze, egy bizonyos fajta kaligráfia nyilván, illetve hát, miért ne lenne az, nyilvánvalóan az, tehát akkor uh, revideálló a nézetében. Kaligráfia toleranciát tanúsíts! Igen, szóval, hogy ez kalligráfia. Hagyd, ö... gráfiázzon gráfiázzon. Kalig... Ne neked ki a kalligráfiának! A kalligráfiának egy egészen speciális változatát műveli, ugyanis ő nem szépen ír, hanem a helyzetnek megfelelően, tehát az elvárásoknak ha, megfelelően ha, ha, ha. dobja föl ilyen lazán, kicsit elkenve, Füstö, kicsit expresszós. szabadosan, mintha csak odalépett volna valaki és feldobta volna az aznap hüvenőt a falra. Ehhez képest ő, ő képes ebben is valamiféle ilyen. Tehát meg azt a hangulatot, ami, ami egyszerre természetes és egyszerre művjármű, ennek az egész kultúrának a leglényege. Miért van az, hogy a musical lett az egyezményes nyelve a korunknak? Miért van az, hogyha a tömegek számára befogadhatóvá akarsz tenni egy kulturális terméket, mondjuk a Romeo és Júliát, vagy akár a Hamletet, vagy akár a Doktor Zsivágót, akkor musicalt kell belőle készítened. Musicalt, de már mindenből musicalt kell. Ha van egy életműved, mint az abba életmű, vagy a Hungária életmű, abból is musicalt kell készíteni. A musical által lett fogyasztható a kultúránk, és ez valami Rohat nagy nyomor. De ez valami a... hatalmas nagy válságnak a jele, hogy ahhoz, hogy akár a Romeo és Juliát el tudja fogyasztani a mai kor embere, ahhoz musicalt kell belőle csinálni és a musicallel együtt ö, fogadható el és ez a művi virág, ami a musical. Senki nem mindenekre tényleg. Ki, ki, hogy nincs -e jó musical. De uh, három jó musical jó, van. Oké, ez egyik a Jézus Krisztus superstar. Nem, azt szendem egyáltalán nem. Én utálom a Jézus Krisztus superstar. Szerintem a her. Az egy nagyon jó musical. Szerintem az a, az énekbetétek ellenére jó film. Szerintem innen? ez egy kiváló musical. Szerintem a a hegedű saháztetőn. Borzalmas. Szerintem kiváló musical És elsősorban, elsősorban, egy, elsősorban egy, bri, ne, egy brilliáns modernitás dráma. Az valójában annak teljesen se, semmi jelentősége nincsen annak, hogy zsidókról szól. A szólhatnak keresztényekről is. Az a az a tradicionális élet válságának és a modernitásba való átlépés nyomorúságának és ennek a mélységes krízisnek, amit a tradícióba ágyazott ember a modernizá modernizá modernizációval kapcsolatban és a modernitással kapcsolatban meg mindazzal kapcsolatban, ami elveszett a modernitással annak a, annak a nagy drámája, az utolsó nagy gyásza a, a hegedűs nem nehéz, nem nehéz a tevje figurájában felismerni Hofi Gézát. És az, és az ő realitás vagy, vagy modernitás, vagy, vagy nem tudom, az életes szemben megfogalmazott általános kritikáját a, a hain gazdag lennék a, a című dola, az, az nagyon közeli rokon a, a lazítani című örökbecsúhofislágernek a Kádár nem. rendszer alapvető de, a, a, de, a, de te is tudod, hogy a haingazdag lennék az a hegedűs háztetőnből kifelé áll. Valójában a hegedűs háztetőn nem arról szól. A haingazdag lennék az a hegedűs háztetőnnek a reklámanyaga legfeljebb egy, egy egy ö, nyitott vegyérték kifelé, azok felé, akik azt se tudják, hogy mi az, és a haén gazdag lennéket ismerik, ahogyan az Arielm életműből a Losing My Religion-t ismerik, vagy az Aha életműből a olyan, könny mit. olyan könnyű megfogni ebből valamit kiemelni, és azt mondani, hogy az nem az. De nem, a hajén valójában gazdag, a nem gazdag lennék, is része a hegedűs háztehetőnek. De a része, a a hegedűs aki a hegedűs, a hegedűs háztetőn szereti, az tudja, hogy a hegedűs háztetőn az nem a haén gazdag lennék. A hegedűs háztetőn az azzal kell hogy elénekli a gazdag lennéket, még nem, azt se tudjuk, hogy kikről szól a történet, még csak tevét ismerjük az egész cselekményből, és azt tudjuk, hogy csóró. És akkor ennyi a haingazdag lennék, a, a, a, a, a, a, a hegedűs háztetőn az mindenről szól, csak arról nem. Csak a kádári lazítani, kro, razítani, próbálj meg lazítani, arról nem szól. Na mindegy, most mindegy hegedűs háztetőn, és van egy harmadik kiváló musical, az a Táncos a Sötétben, amely, amely a, a Lars von Triernek egy nagyon kemény szembenézése az egész amerikai állom hazugságával, aminek a musical az emblematikus az műfaja. Film, az a film maximum musical eszközeivel él, de nem klasszikus értelező. De musical, musical, de mégis musical, mert a musical egy eszközrendszer. A musical az egy műfai, annak műfai kategóriái vannak, műfai hat, ö, meghatározottságai nem tudom, vannak, én, és ezeket én ezek mindegyikét kínosan teljesíti én a, a táncos a könyör, sötétben. Én ebben a kérdésben könnyörtelenem vagyok, magammal szemben is egyébként nem csak, nem csak a nem csak a musical szemben Szerintem a musical minden körülmények között, minden helyzetben ízléstelen és ettől függetlenül vannak műzikelek, amik fogyaszthatóak, sőt, nekem is van kedvenc műzikelem, nekem például Jézus Krisztus rá, nem A Jézus Krisztus szuperszár az egy bődületes gagyi és kamu és a, a, az a film, amit úgy kell megnézni, hogy az elején megjönnek a színészek egy turnébusszal, a végén meg a turnébuszra, az az egész, amilyen ilyen ócska, ilyen félkész díszletek közt való, ilyen kínos, kellemetlen, modoros ö, a levetközni és bolyátszáskodás. Legalább, legalább, klasszikus elemeit, és, és valamilyen módon közölni a, a, a, a fogyasztóval, hogy, hogy éppen meghaladni készül valamit, ami egyébként szerintem meghaladhatatlan, mert meghaladhatatlan. Egy, olyan keret, egy olyan keret, amiből nem lehet kilépni. A Jézus Krisztus superstar, az a leggicsesebb és a leggagyibb, és egyébként a, a, az a tézis, amit rosszul fogalmaztál meg, és ami, ö, amit elszalasztottál, azt akkor én most megfogalmazom helyesen, minden Andrew Lloyd Weber musical mocsok alávaló szemét É, és, és a Jézus Krisztus szuperztár pedig a minden Andrew Lloyd Webber musicaleknek a legveszedelmesebbike, amelyik már-már szinte nyomokban a kultúra benyomását kelti a hozzád hasonlóakban. Ha, ha nem érted, ha nem érted hogy, hogy, hogy a Disney mitől fasiszta, akkor nem érted azt sem, amit az imént mondtam. A Lloyd a, Webber a, a, ugyanannyira, a komplet, ugyanannyira alávaló a, és ízléstelem, a mint a Disney, Disney életmű, minden ízében. A komplett Disney életmű egyenlő musical. Igen, igen, én is ezt gondolom, nem, nem, én azt gondolom, hogy a Lloyd Webber musical lett Én azt gondolom, hogy a musical alapvetően egy hazug műfaj. Hát nem véletlen az, hogy szerintem is összesen két jó van. A, az e 1500-ból, ami elkészült valaha. Jó, három, mondjuk azt gondolom, hogy három jó van belőle. És ami a legérdekesebb, hogy az én számomra a, a musical műfajának, a halála volt, meg a, a, a lehanyatlása volt a Táncos a Sötétben. Én azt képzeltem, hogy a Táncos a Sötétben után már nem lehet musical csinálni, ahogyan a Grand Torino, a Clint Eastwoodnak a Gran torino, -ja után már nem lehet bosszú eposzt csinálni, hagyományos értelemben, ahogyan a Clint Eastwoodnak az Unforgiven, a Nincs Bocsánat után már nem lehet western filmet csinálni, ugyanúgy én azt gondoltam, hogy a táncos a sötétben lezárt egy műfajt, és már, és, már nem, és már nem lehet nem tévedtem benne egyébként történet, és nem lehet műzikel csinálni a a, az Unforgiven után már nem készült ö, Western. Abban az értelemben, ami a Western az előtt volt, készülnek neo westernek, amelyek már nem reflektálnak az Unforgiven-re, a, a nyugat valóságáról szólnak, mint például a Jesse James meggyilkolása, a gyilkosatgyáva Robert Ford, ami, ami például egy Neo-Western, ezek már a, a Western hazugságától mentesek, ezekből már kigyomlálták azt a ö, azt a ö, revolver pörgetést, ami a West and tette. Ugyanez vonatkozik a, a, a klasszikus bosszú eposzra. Azt a fajta bosszú eposzt, amit, amit a a a, a Grand bosszúvágy című, mm. című film az epizódjai a Charles Bronsonnak bosszú eposza. A A, a 80-as évek széltében hosszában ilyen bosszú filmek zajlottak. A, a Gran Torino, én úgy gondolom, hogy lezárta ezt a korszakot. Szerintem ezt a korszakot a kilből zárta le ha már mindenképpen, és, egy ilyen, és, és egyúttal, egyúttal eljutatta a film, a film kompletten egy ilyen lehetséges parnasztusra, vagy egy ilyen lehetséges, jöjjön, ilyen filmelméleti, film meg filmnyelvi csomolunkmához, vagy csomolunkmára, má, csomolunk aminél följebb gyakorlatilag már nincsen. És ezzel nem azt állítom, hogy a Kill Bill minden idők legjobb filmje, csak azt gondolom, némleg egyetértve azzal, amit mondasz, hogy vannak ilyen lehetséges műfai végpontok, és a Kill Bill az egyik lehetős, lehetséges műfai végpont ezek közül. Tehát mind bosszú film, mind postmodern film, mind ilyen... ilyen Utalásos uh, film. Igen, ilyen, hát azért postmodern film, vagy mint... mint uh, sokféle postmodern van. Igen, sokféle postmodern van, mint, mint uh, konzumalkotás, de mint művészfilm. Az egyik uh, sok tekintetben... Uh, ennek a, ezeknek a szintéziájaként egyfajta ilyen mondjam, ilyen ilyen filmtörténeti végpont. Ez Mi, igaz, mire? Ez mikor, igaz? A, mikor a Clint Eastwood film amire hivatkoztál. Hát szerintem ez 2008-as vagy 2000-es. És 2000 ez meghaladja mondjuk az old az az az, az, az 2003-os. Mint bosszúfilm, az Oldboy old on túlmutat. 2003 -es, 2003 -es, 2003 -es. Én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy igen, én azt gondolom, hogy túlmutat. Az Oldboy is egy betetőzése a bosszúfilmnek. Valószínűleg az Oldboy nélkül meg a Kill Bill nélkül nem teremtődtek volna meg a feltételen annak, hogy elkészülhessen a Gran Torino, ami úgy gondolom, hogy tényleg lezárja. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek szerintem mind feltételei, nem szerintem mind valamennyire, valamennyien a korszellemből gyökereznek, és ugyanúgy a kollektív tudattalamból épülnek fel. Tehát, hogy ott, ott valami lezárult. Na most én a Táncos a Sötétbennél, aminek mind, ami minden ízében reflexió a Hollywoodnak a hazugságára, az amerikai exportjára és az amerikai álom kirakatára ami maga a musical műfaja A musical műfaja az annak az állítása Hogy az élet Amerikában A siker ö, ö, Ösvényén lehet ennyire könnyed Ennyire, ennyire boldog ennyire, ennyire, ö, ennyire Feltétel nélküli a boldogság És ennyire kargyújtásnyira Lévő a beteljesülés Az amerikai álom boldogsága is, hogy ez egy hazugság volt És a Lars von Trier leomlasztotta ezt a hazugságot És én azt gondoltam, hogy ennek a műfajnak Hogy musical reszeltek és nem. És nem lett igazam. És eljött a Lala Land, és De Oscar D.ért az az járult. Azért nem musical mert három percig énekelnek benne körülbelül. Lehetséges, én Azt a felémélt kikapcsoltam. Akkor is a tettel. legrosszabb értelemben bett musical ha csak három percig énekelnek benne. Mert minden aljas bűnét ennek a műfajnak magán hortozza. Említetted azt, hogy a Jézus Krisztus szupersztárnak az elején és a végén van egy ilyen turnébuszból jövés-beszállás élmény. A gyaloggalop végén is beterelik őket egy buszba, csak ugye az egy, az egy rabomobil. És szépen visszaviszik őket oda, honnan jöttek. És a gyaloggalop is reflektár arra, hogy darrafakadás nincs. Mert már, mert már ő, ugye, Igen, ők, is, ők is leteszik a, leteszik a voksot amellett, hogy gyerekek nedalban mondjuk el, hanem beszéljünk normálisan, Ő mondta, hogy az Abba életműből miért musical készül. A, két kérdés van itt, a Shakespeare-nek, a Romeo és Juliából kérdés, hogy miért musical készül. Az Abbának, ami egy zene, ott inkább az a kérdés, hogy minek ehhez a sztori? Ez egy tök, tök irre, irrelevá, irreleváns sztori. Hogy újra eladják neked a slágereket. Valójában ne, arról van, az, hogy ez az is történik, adja... És itt lehet megfigyelni, hogy nem arról van szó, hogy musical esítünk, hanem hogy egy műfaj önmagában nem adja meg a három az egyben, a 24 az egyben élményt. Mellé kell keverni egy másikat. A, a probléma soha nem feltétlenül a musicallel van, hanem a cross műfajokkal azzal, hogy ha csak egy műfajt fogyasztanál tisztán, akkor az nem, nem verné ki a biztosítékot még eléggé. Mi a bajom a musical-lel? Én a musicalt egy veleig hazug műfajnak tartom, ami egy hamis létállapotot rögzít. Egy olyan létállapotot, ami soha nem volt igaz, de amit Amerika, meg a, meg a hát Hollywood, elsősorban a Hollywood, egy Hollywoodi műfajról van szó, még hogy a Broadway műfajról is van szó, a Broadwaynak és a Hollywoodnak a, a fatya. Megvan van az, amikor azt mondják, hogy egy musical, a musical. Egy musical azt mondod, hogy rossz, és azt mondja, de hát ez egy Broadway musical, Na, És ezzel megpróbálják megvédeni. A, igen, igen, igen. Valami, ami a, a, valami, am, valami aminek, már, ja, valami aminek te... már a Broadway se volna szabad bevennie, de bevette Hollywoodot is. És, és így, így született meg Amerikának ez a ez, a, ez, az, ez az igazi szerelmi gyermeke, amiről csak mi tudjuk innen Európából látszik, hogy egy fatyú. Hogy valójában egy hatalmas, gigászi nagy hazugságról van itt szó, arról a hazugságról, hogy az élet az azért. Az, az... Dalban történik. Igen, hogy igazából drámákban hogy ugye... már föl van öntve szódával. A, a, a egy, egy valódi Broadway, Broadway műfajnak hazudja magát, holott mi tudjuk, kelet európaiak hogy hogy jól ismerjük az országunk kultúráját és a történelmét, hogy, hogy valójában ki az apja és az anyja együtt ennek a műfajnak. Neka, az operett. Az operett, így van. Uh, és és uh, uh, formán szerintem egyébként hogy a el nem is felt, feltétlenül amerikai műfaj, illetve az a fajta világa, honnan gyökerezik, és nem fogom ezt elereszteni most már ebben az adásban, uh, és össze fogom kapcsolni igenis Disney-vel, és a gitch <gül> és <gül> Lenny reefenstein Szóval, hogy, hogy ezek, ezek mind ugyanazt a problémát járják körül, illetve mind ugyanabban a problémában gyökereznek, ez pedig a Gitch. Ugye a Gitchről mindannyian azt gondoljuk, uh, tehát sokan, akik ezt a szót nem, ért, nem uh, értelmezik magukban, uh, nem tudom, a kellő mélységekig, hogy a gics rossz művészetet jelent. De nem, a, a Gics ugyan a művészet hiányát jelenti valójában. Egy a művészet eszközeivel élő, és ugye ide a Gics helyére nyugodtan behelyettesíthető a pillanattal kezdve a musical szó is. Tehát a, a, a Gics igazából a, a, a művészet eszközeivel élő, a művészetre minden tekintetben hasonlító, de azt kivonatoló, ilyen a, a, a véletekig oldott, és egészen a... a, a, a igen, szóval azt akartam mondani, hogy gicsbehajló módon ez elég nevetséges lett volna, szóval hogy egy ilyen kivonatolt romantikus tészta legyen. Túl, egy túlművelt stílusszörny, ahol egy... összekevernek mindenfélét, és cukorral öntik le, hogy fogyasztható legyen. A kultúrát, a keserű kultúrát ö, ö, édes tésztába csomagoló valami, ez bármi lehet a musical. De miért kell úgy csinálni, mintha a kultúra keserű lenne, mintha a kultúrának rossz lenne az íze? A kultúra nem keserű, ez egyáltalán nem egy keserű pirula, egyáltalán nem nehéz lenyelni. Ez, ez, borsz, ez, a, ez a borzalmas hazugság, és ebből lett egyébként a gics, meg a musical, meg az összes, összes ilyen rohadt ízléstelen kultúrális Egyáltalán, hogy egyáltalán nem kell megkönnyíteni a befogadást. A kultúra az igenis nagyon jól fogyasztható. Már nyers állapotában is kiválóan fogyasztható anyag. Nem igaz, hogy meg kell könnyíteni a befogadást. Nem igaz, hogy egy keserű pirula, és nem igaz, hogy amibe csomagolják, a azt, hogyha leöntjük mézzel, meg megforgatjuk dióban, meg karamell, karamellizált cukorban, akkor az úgy egy, egy jobb vagy egy magasabb minőségű élmény lenne, és hogy megkönnyíteni egyáltalán nem, nem, a kultúrának nem, nem. a rövítani. Egyrészt tévedsz, a kultúra nehezen lenyelhető, különben észrevennéd az embereken, másrészt pedig nem magasabb, hanem rosszabb minőségű lesz a méztől, és igen is könnyebb úgy lenyelni, de nem marad ugyanaz. Tehát hiába nyeled le <tos> úgy, az ott az, az úgy át, átmegy szépen az emésztőrendszereden és távozik is, és a még mindig mindenki, rajta lesz a méz, Mindenki kijön. gondolja, mindenki gondoljon vissza a legnagyobb kulturális élményére. Emlékszel arra, hogy egyetlen pillanatig is nehéz volt befogadni. Dehogy is, arra emlékszel, hogy átömlött rajtad, és le, és le, le voltál taglózva, és... Gondolj egy olyan élményedre, amikor a, a mű, műalkotás nyomán katarzis élményt éltél át. A katarzis az olyan, a, ott nem az az élményed, hogy jaj, de nehezen befogadható ez a a film, most már hat órája megy, és még, még öt órán keresztül fog tartani, most már legalább negyed órája mutatják az istálót. Tehát nem ez az élményed, amikor valóban kultúrát fogyasztasz, amikor valóban valami megérint téged, hanem az, az élményed, hogy másra nem is tudnál figyelni, és a befogadás könnyebb, mint a levegővétel és empátia hiányban vagy, Robi, a, a, az, az igénytelen, műveletlen emberekkel kapcsolatban. Valami a, roma, a, valamilyen A legnagyobb, a leg, a legnagyobb ö, kulturális bef, ö, alkotás, amit befogadtak, és most eszükbe jutott, amikor te azt mondtad, hogy gondolj vissza, a legfelemmelőbb ilyen pillanatra, az pontosan a szirdőszolej lesz, meg pontosan egy operett adás lesz, meg pontosan valamilyen cross műfaj lesz, vagy egy havasi balás koncert De vagy akkor... minden, amit mi itt hárman ízléstelennek gondolunk. De akkor ők ott Éltek át katarzist. Akkor ő, ők ott voltak, Szerintem képesek nem. valahol, elment. Szerintem én, én el nem? a A, a egyetértek abban, hogy, hogy a katarzist nem feltétlenül nehéz élmény. Tehát én azt gondolom, hogy azoknak az emberek akikről te beszéltél az imént, oszi, akiknek mondjuk az életük. Három a, felnőtt, szó elég a, felnőtt, hozzá. a felnőtt életük legnagyobb pillanata valóban, vagy vagy legkatartikusabb élménye legalábbis annak hazudott élménye, mondjuk egy Edwin Marton koncert, vagy a Cirque du Soleil, De én hiszem, hogy nekik is volt biztos a gyerekkorukban egy pillanat, mondjuk a mit tudom én, középiskolában, vagy az általános iskolában, amikor egy József Attila vers igenis ö, okozott olyasféle katarzist vagy annak az ellenzése, vagy olvasása, ö, amiről az imént a Robi beszélt. Tehát hogy a. a, a klasszik, Véletlen belegyalogolt a, egyszer, igen, Meg mi próbáltuk az igen, iskolában. igen, Ugyanakkor abban nem hiszek, hogy az elit kultúrájával kellene szocializálnunk az átlagembert. Ebben soha nem hittem. Tehát, hogy, hogy rá kellene erőszakolnunk a, a Attila olvasást, vagy a mit tudom én, a Shakespeare meg tanulmányozását. Tehát ezzel, ezzel a részsel valóban nem értek egyet, ugyanakkor a tökéletesen egyetértek, amit te mondta Roszi, hogy, hogy ezek az élmények valódi nem hoznak. Mindenki, amikor arról beszél, hogy a kultúra az nem befogadható, akkor mindenki egy ilyen akadémikus, kulturális követelményrendszert vizionál, és mindenki azt képzeli, hogy itt most az Anna Kareninát kéne elolvasni, ami sok száz oldal, vagy a bűnés és bűnhődést kéne elolvasni, ami sok száz oldal, és nem képes ehhez felnőni, holott a kultúra az, a, és akkor erre mondja azt, hogy hát ez nem, nem könnyen befogadható a számomra. De a, akkor az a kultúra, az nem a te számodra létrejött kultúra, de a kultúrának ezer és millió forrása van, és re, rendkívül könnyen befogadható millió módon. Most mondok egyetlen egy példát. Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret. És mivel a semmiben hajóz, hogy merre tudja, mint a jós. És kinek álmában megjelent emberi formában a csend, s szívében néha elidőz, a tigris és a szelíd őz. Mondja József Attila, ez egy ilyen nagyon egyszerű kis trófa, egy kis versike, és... És nagyon könnyen befogadható. Nem igaz, hogy ezt műzikelesíteni kell ahhoz, hogy ezt az átlagember be tudja fogadni. Ez nem az annak a és befogadható, és itt a kultúra forrása. Itt fakad, és itt fogyasztható, és egyáltalán nem kell megzenésíteni. Szóval, hogy lezárhassam az iménti gondolatomat, ami persze rokon lesz azzal, amit az imént elmondtál, azt kell megvizsgálnunk magunkban, illetve a musical kapcsán speciálisan azt kell megvizsgálnunk magunkban, hogy van-e olyan pillanat az életünkben, egy, legyen ez a pillanat bármilyen euforikus, bármilyen katartikus, bármilyen nagyszerű, bármilyen hihetetlen amikor ilyen leküzdhetetlen belső kényszert érzünk arra, hogy darra fakadjunk, eh. ugye, hogy nincs. Hát Tehát, hogy, hogy az, a a baj, az a baj, hogy nincs ilyen pillanat az egyetúbáság. Ez az ez, ez alapvető a hatássága, az az igazság. Ha valaki az operával jön, akkor az óriási tévedésben van, mert az operában a, a, az ének ez egyik, egyik hangszer. Az ének ott a megjelenítés egyik eszköze, nem pedig a végső állapota. Az, operet, az, az operában, hú, majdnem azt mondtam, hogy operet, szóval az operában az érzelmek közlésének az egyik lehetséges eszköze, és a történetmesélés egyik lehetséges eszköze, de nem végső célja nem ilyen, ilyen túláradó, hamiskás érzelmek kiváltása az elsődleges cél, hanem bármilyen emberi érzelem kiváltása a cél. Lehet ez szomorúság, lehet ez öröm, lehet ez, mit tudom én, félelem vagy, vagy nem tudom, szexuális vagy, Ott, ott katarzisban mérik azt, azt az élményt, míg az operetben a, a kiáratnál a kezedben, a kezedbe adnak egy-két sorost, hogy hazafelé, a villamoson, azt dudolgassad. Az elvitelre készül, míg az operában megterítenek, elfogyasztod, és nem kell, hogy kiemeljél belőle egy, egy részletet, mert ez nem popzene. Meg az operában az történik meg, hogy mondjuk hatan vannak a színen. Ez a hat ember a színházban, a hagyományos színházban egymás után mondaná el a saját szövegét, és derül neki, hogy az a hat milyen érzelmi állapotban van. Az egyik elsírná magát, a másik az, az, az diadalittasan fölényeskedne, a harmadik az érdektelenül elfordulna, az operában ezek a szereplők egyszerre, egyidejűleg tudnak énekelni, és egyszerre töltik meg a teret, az egész atmoszférát egymással párhuzamosan ö, ö, uralják el a saját hangjukkal, a saját érzelmeikkel, és ez az egész egy harmóniába rendeződve jut le a közönséghez. Tehát, hogy valójában ezeket a dialógusokat, amiket a színházban egymás után kell elmondani, itt egyszerre mondhatják el, és Gyakorlatilag egy érzelmi teret így lehet a zenén keresztül a legjobban létrehozni. Itt a, az érzelmi tér, ami az érzelmek által meghatározott tér, ami a színház hagyományos valóságában csak az időben realizálódhat, az itt a jelen pillanatban egyszerre hat és van jelen. Gondoljunk arra, hogy az etikett az az etikának a képzője és mennyire mást jelent és az operett az operának a kicsinyitőképzős Ó, formája, és mennyire mást jelent. Ú igen, és a Jeanette az a zsannak, a johannának a kicsinyitett <gül> forma és mennyire mást jelent. Hát ez volt az önkényes miért már a cross szódával, város revitalizációval, puzérobival, Robival, Nyári Gáborral, és Horváth akkor Orváth még mindig kételkedik valdézni antiszemitizmusában, akkor az nézze meg hogy a 30-as évek elején készült ö, a három kismarac és a Farkas című filmjét. Ennek kétféle változata van. Ö, az egy, a másodikat maga Valdizni más, készítette, akkor már korrigálva a korábbit, amiben a Farkas eredetileg egy ilyen, hát egy ilyen kövér, kampós, szemüveges, kampósóró, szemüveges úr. hajlott hát amit tegnap kellett, az a kellnek volt a képzője, Amit ma kell, az elbúcsúzni. Fiasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk.